Четверте. Я відчув, що настала пора витратити трохи грошей старого Джеферсона. Був упевнений, що партє зможе розповісти мені більше, ніж сказав Макферсону, якщо запропонувати йому грошовий стимул. Побачивши, що Макферсон пішов, я попрямував до стійки, за якою сидів старий китаєць. Він підозріло подивився на мене, але коли я жестом вказав на телефон, то вимушено кивнув на знак дозволу. Я набрав номер Вангато Гопго. Той відповів негайно ж. Так і наче сидів біля слухавки, чекаючи, що на мій дзвінок. Пригадуєте мене, запитав я. Ви дали мені визитку в аеропорту. Мені потрібен прикладач. Для мене це буде великим задоволенням, сер. Відповів він. Зустрінетесь зі мною перед банком Шанхая на Гонконгу через півгодини. Гопго відповів, що хоче прийти туди. Мені... «Ще потрібна машина», – продовжив я. Він сказав, що залюбки все для мене організує і цілком буде в моєму розпорядженні. Не схоже на те, що справи у містера Ванга Гагобка йшли аж надто жваво. Подякувавши йому, я поклав слухавку. А тоді, вклонившись в порт'є, котрий вклонився мені у відповідь, залишив готелі і взяв таксі до банку. Там одержав гроші за кількома акредитивами, що видала мені Джанет Вест. І з випнутими кишенями штанів, набитими гонконгівськими доларами, став чекати на тротуарі, коли прибуде Вонг Гогго. Він приїхав через 10 хвилин за кермом блискучого пакарда. Ми потиснули одне одному руки, і я назвав своє ім'я. Він сказав, що буде радий, коли я називатиму його Вонгом. Усі американські клієнти кличуть його так, і для нього це буде честь, якщо я так казатиму. «Я сів в авто біля нього. Повертаємось назад у мій мотель», – сказав я. «Мені потрібно одержати деяку інформацію від портьє, який не розмовляє англійською». І оскільки Вонг виглядав трохи здивованим, я продовжив. «Я приватний детектив, і тепер пацюю над однією справою». Він вдоволено всміхнувся, осяявши мене золотими зубами. «Я прочитав безліч детективних історій», – сказав Вонг. «Тож мені надзвичайно приємно зустріти зі справжнім детективом сер». Витягнувши кілька своїх доларів, я подав йому 50. «Цього буде достатньо для оплати ваших поступ за день?» – запитав я. Ймовірно, ви будете час від часу мені терміново потрібні». Вонг відповів, що цього цілком достатньо, але авто доведеться розцінювати як додаткові витрати. Оскільки я платив грошима Джеферсона, то погодився на все. Був впевнений, що міг би поторгуватись, та мені потрібна була його цілковита співпраця. І я відчув, що зможу її не отримати, якщо економитиму. Ми під'їхали до готелю і, залишивши авто в районі порту, перейшли через дорогу та підняли сходами до фойє готелю. Це поганий готель, сказав Вонг, коли ми підходили. Я б не радив залишатись вам тут все. Можу організувати вам гарний номер у чудовому готелі. «Якщо ви цього хочете, давайте поки що облишимо це питання», – мовив я. «Зараз мені потрібно працювати». Ми стали перед старим партіє, котрий уклонився мені і байдуже глянув на Вонга, який так само байдуже зиркнув у відповідь. «Скажіть йому, що я хочу поставити кілька запитань», – сказав я Вонгу, «і заплачу, як він зможе мені допомогти. Але скажіть усе так, щоб він не образився». Вонг почав довгу розмову по-контоністськи з певною кількістю поклонів. Десь на середині розмови я вийняв пачку грошей і відрахував з неї 10-5-доларових банкнот. Склав їх в акуратний маленький згорток, а решту заховав. Старий порт'є відразу зацікавився тим, що було у мене в руках, аніж тим, що говорив Вонг. врешті решт гід сказав, що порт'є із задоволенням відповість на будь-які мої запитання. Я виняв фотографію Джона з моргу. Запитайте його, чи він знає цю дівчину. Пильно поглянувши на фотографію, Портє повідомив, що дівчина жила в цьому готелі. Вона залишила його 15-пів тому, не оплативши свого рахунку за проживання. А тоді Портє запитав, чи я не хочу оплатити. Я відповів, що ні. Після подальших запитань Воник продовжив. Вона була заміжня за американським джентльменом котрий жив із неї в одному номері. Його звали Герман Джеферсон, і він, на жаль, загинув в автокатастрофі. Саме після того, як цей джентльмен помер, дівчина поїхала, не оплативши свого рахунка. Я виняв фотографію Джеферсона, яку дала мені Джанет Вест. Запитайте старого, чи відомо йому, хто це, сказав я Вонгу. Після того, як портьє з погано прихованим здивуванням поглянув на фотографію, відбувся словесний обмін, а тоді Вонг сказав, «Це американський джентльмен, який тут мешкав. Як довго він тут жив?» За посередництва Вонгапорт, Портє повідомив, що він мешкав у готелі аж до того, як загинув. Це була перша фальшива нотка в інтерв'ю. Лейла ж сказала, що Джеферсон виїхав звідси 9 місяців тому. А тепер цей старий канюк стверджує, що Герман тут жив аж до того, як загинув 3 тижні тому. «Я чув, що Джеферсон мешкав тут лише 3 місяці», – мовив я а тоді залишив свою дружину і переїхав в інше місце. Це було близько дев'яти місяців тому. Вонок видався здивованим. Він палко поговорив з портьє, а тоді збентежено сказав. Він цілковито впевнений, що американський джентльмен залишався тут аж до самої смерті. Якщо портьєр говорив правду, отже обманювала Лейла. Скажіть йому, що від Лейли у мене є інформація що Джеферсон поїхав звідси дев'ять місяців тому. Скажіть йому, що я вважаю, що він бреше. Вон вступив у довгу, безладну розмову з порті, а тоді усміхаючись повернувся до мене. Він не обманює, містер Райн. Дівчина помилялась. Джеферсон їхав рано вранці і повертався пізно ввечері. Легко зрозуміти, чому ця дівчина не зустрічалась з ним і чому припустила, що він поїхав звідси. Тоді чому Джоан сказала, що він її залишив. Вимагав я відповіді. Та портії її не мав. Він втягнув шию, наче налякана черепаха, і примрожив очі. Він так заметушився, даючи зрозуміти, що, на його думку, він дав достатньо інформації на повну вартість тих грошей, тож був би радий, аби його залишило в спокої. Він сказав, він не знає відповіді на це запитання, сер. Чим Джеферсон заробляв на життя? – запитав я. Портє відповів, що не знає. Якісь європейські копи коли-небудь приходили до нього. Відповідь була заперечною. А до Джоан приходили друзі. І знову відповідь ні. І з відчуттям роздратування та розчарування я усвідомлював, що прямую в нікуди. Ходив не наче замкненим колом. Хіба що Лейла казала правду. Джон залишила щось із своїх речей у номері. Коли виїхала з готелю, запитав я недбало. Це запитання було пасткою, і порт'є в неї потрапив. Ні, мовив він через Вонга, вона нічого не залишала. І тут я накинувся на нього. Той, як їй вдалося вийти звідси з усіма пожитками, не оплативши свого рахунку, вимогливо спитав я. Вонг зауважив справедливість цього запитання і погримав на старого. Той намагався, тоді насупившись, буркнув, що вона залишила чимодан, але він тримає його замість плати за номер. Я сказав, що хочу побачити цей чемодан. Після нетривалої розмови портє підвівся і повів мене коридором до кімнати поруч із Лейвиною. Відімкнувши двері, він витягнув з-під ліжка чемодан із дешевої штучної шкіри. Вонг, який йшов слідом за ним, повідомив, чемодан належав дівчині, сер. Я оглянув чемодан. Він був замкнений. Ви двоє зачекайте ззовні. Коли вони вийшли, я зачинив і замкнув двері на засуд. Зламати замки на чемодані не зайняло багато часу. У Джоан були трохи кращі речі, ніж у Лейві, але не багато краще. Я перекинув усе знайдене. На дні чемодана був великий білий конверт із загнутим клапаном. Відкривши конверт, я витрусив із нього глянцеву фотографію Германа Джеферсона. Це була копія світлини, що дала мені Джанет Вест. Унизу фото було на Карлюкану, моїй дружині Джоан. Я пильно поглянув на це суворе гангстерське обличчя, тоді поклав світлину в конверт, а конверт на те місто, де його знайшов. Сівши у ліжку, я запалив сигарету. Мені було цікаво, як от Вест за сотні миль звідси у на Сіті та Джоану Гонконгу могли мати однакові фотографії. Сказав собі, що це Джеферсон був, мусив їх дати, але раптом у мене в голові виникло запитання. Я пригадав свою розмову з Лейлою. Сказане партіє не відповідало її словам. Хтось із них брехав. Навіщо Лейлі було обманювати? Замислившись на мить, я прийшов до висновку, що не має жодного сенсу залишатись у цьому брудному маленькому готелі. Мені потрібно пошукати в іншому місці, аби знайти ключ до цієї таємниці. Підвівшись, я перетнув кімнату і вийшов в коридор. Вонг, спершись на стіну, курив сигарету. Він випростався і поклонився мені, коли я вийшов. Портєв, очевидно повернувся до своєї стійки, бо тут його не було. «Сподіваюсь, усе добре, сер», – сказав Вонг. «Гадаю, що так», – відповів я. «Я їду звідси». «А чи є готель на Ріпалс Бей?» Вонг виглядав трохи здивованим. Так, сер, там є готель. Ріплс Бей. Дуже хороший готель. Бажаєте, щоб я домовився про житло для вас? Якщо ви можете це владнати, то я б хотів виїхати туди негайно. Розумієте, сер? Готель розміщений трохи віддалік. Якщо ви хочете побачити Дзюлун, то це вам буде не дуже зручно. Мене таке не турбуватиме. Скажіть старому, що я виїжджаю, і візьміть у нього мій рахунок. «Ви більше нічого не хочете в нього запитати? На обличчі Вонга було помітне розчарування. Ні, забираємо звідси. Тридцять хвилин тому ми вже їхали по кардову уздовж чудової дороги у бік Ріпплс Бей. П'яте. Ріпплс Бей виявився чимось дуже особливим, і готель був йому до пари. На мою думку, вся ця земля за її горами та схованими бухточками зі смарагдово-зеленим морем, Виглядала краще за всі ті чудові місця, які я будь-коли відвідав. А мені свого часу пощастило відвідати їх чимало. Вонгу вдалося винайняти для мене номер, вікна якого виходили на бухту. Він залишив мені по карті, пішов, ретельно кланяючись і запевнюючись, що буде до моїх послуг. Тільки-но я їх потребуватиму. Усе розпакувавши, я відразу взявся за справу. Розпочав із телефонної книги, а тоді поговорив із порт'є готелю, намагаючись дізнатися щось про Германа Джеферсона, але в телефонній книзі не було жодної інформації про нього, та й порт'є такого імені ніколи не чув. А тоді я спитав у швейцара, базуючись на думці, що швейцарові хорошо, хорошого готелю відомо все. Я запитав його, чи не знає він, хто є власником вілли, відразу ж біля сходів, що вели вниз моря море у маленьку гавань з Швейцар замислено поглянув на мене, а тоді сказав, «Ви маєте на увазі віллу Лін Фена, сер. Тепер там мешкають містер Енрайт із сестрою, вони американці». «Ви коли-небудь чули, що чоловік на ім'я Герман Джеферсон мешкав там?» – запитав я. Він потрусив головою. Я побачив, що швейцар починає потроху нудьгувати зі мною. Джеферсон? Ні, це ім'я, невідомий сер. Згодом по обіді я одягнув плавки і попрямував до переповненого людьми пляжу. Узявши на прокат катамаран, я поплив по ньому в гавань. Після ретельного обстеження знайшов таке місце, з якого добре було видно усю берегову лінію. Я митю розпізнав вілу Лінфена. Вона була розташована на ізольованому мисі з дуже буйною рослинністю, із садом-терасою і кручними сходами, що вели вниз до маленької гавані, де припаркований швидкісний катер. Я поплив у бік віли, а коли вже був за 200-300 ярнів від гавані, зупинився, аби вивчити це місце, розмірковуючи. Якщо Герман Джеферсон несправді орендував вілу, як стверджувала Лейла, то він повинен раптом знайти можливість заробляти доволі великі гроші. Та чи орендував він її, чи Джоан сказала Лейлі, що він наймав цю віллу, аби зберегти репутацію, так би мовити не впасти обличчям у болото. Це була одна з тих побрехень, які жінки здатні казати одна одній. Раптом я запримітив дві крихітні, близькітливі сядки – який було видно у верхньому вікні віли. У мене виникло раптове відчуття незахищеності. Я плавав уздовж берега хвилини з десять, знаючи, що хтось спостерігає за мною з віли крізь бінокль, лінзи якого ловили сонце. Тоді я повернув катамарану, все ще впевнений, що за мною спостерігають, і поплив назад до пляжу. Пропливаючи повз вілу, я поглянув на неї. Дві виблискуючі цятки й далі були спокусовані на мені. Я намагався виглядати як турист і запитував себе, чому викликаю таке зацікавлення. Дістався пляжу, коли сонце вже заходило, і повернувся до готелю, роздумуючи, яким буде мій подальший крок. Наступного ранку я все ще не прийняв рішення, тож близько десятої знову пішов на пляж. Швидко поплававши, простягнувся на піску і викинув із голови Германа Джеферсона, Джанет Вест, старого Джеферсона та бідну маленьку Лейлу. Я віддався сонцю, звукам припливу і відчуттю капітуляції, яке дає Гонконг і якому важко чинити опір. Я пролежав там, мабуть, із годину, дрімаючи й даючи сонцю вливатись в мене, тоді відчув, як хтось пройшов і ліниво розплющив очі. Вона була висока, струнка і засмагла до золотисто-коричневого. Її чудові форми, що так цікавили мене, ледве приховували яскраво-червоне бікіні. Я помітив, що більшість чоловіків, які лежали на пляжі, витріщалися на красуню, тож теж почав витріщатися. Вона йшла по гарячому піску в бік моря, погойдуючи в руці невеликий капелюшок від сонця. Волосся у неї було кольору спілої пшениці. Жінка інтригувала і була такою ж прекрасною, як лейт мотив симфонії брамса. Я бачив, як вона недбало кинула капелюх на пісок, а тоді пірнула в море. Пливла добре, тож сильні й досвідчені помахи рук швидко віднесли її до віддаленого плоту. Я бачив, як жінка піднялася на нього і сіла, опустивши ноги в воду. Красуня виглядала дуже самотньою, і в мене виникло раптове бажання скласти їй компанію. Із розбігу пірнувши в море, я поплив у тому ж напрямку своїм найкращим швидким стилем, доволі вражаючим, поки мені не доводиться плести ним надто довго. Я випірнув за кілька ярдів від плоту і піднявся на нього. Жінка лежала на боці. Груди, прикриті невеличким клаптиком тканини, ледь обвисли, а очі дивилися прямісінько в мої. «Скажіть мені, що псую ваше чудове усамітнення, і я попливу геть», – мовив я. Незнайомка вивчала мене. Тепер я був близько від неї і міг побачити, що це жінка, у якої чимало досвіду у стосунках із чоловіками. Саме таке повітря витало навколо. У неї був допитливий, практичний погляд жінки, яка цікавиться чоловіками. Я радше сподівалась на компанію, сказала вона і усміхнулася. Її голос мов то сиплий, сексуальний тон, який можна почути нечасто. «Хто ви? Ви лише щойно приїхали, правда ж?» Нельсон Райан відрекомендувався я. Назвали мене так на честь англійського адмірала. Мій батько весь свій вільний час читав історію англійського флоту. Він захоплювався Нельсоном. Вона перекинулась на спину, і тепер її повні груди дивились у небо. Мене звати Стелла Енрайт. Я живу недалеко. Приємно побачити нове обличчя. Ви затримаєтесь тут надовго. Я здивувався, що людині може так пощастити. Переді мною сестра американці, який винаймає віллу Лін Фена. А тоді пригадав близькотливі цятки скелець бінокля, як через якийсь хтось спостерігав за мною. Можливо, це і було везінням. Можливо, ця зустріч була чимось майстерним, аніж удача. Якби я міг, на тиждень, можливо, я вийшов із водонапроникної кишені пачку сигарети і запальничку. Вам пощастило, що ви тут можете жити. Це гарне місце. Я запропонував їй сигарету, і ми запорили. Воно непогане. Зараз найкращий сезон, але літо кепське. Вона видула тонку хмару диму в нерухоме повітря. Мій брат пише книгу про Гонконс, а я веду господарство. Жінка підняла голову, щоб поглянути на мене. Ви зупинились в готелі? Так, у вас є будинок. Ми винайняли віллу, вона належить китайському азартному гравцеві Лін Фену, У її очах я помітив здивування. Саме так, а як ви дізнались? Чув. Я завагався, а тоді вирішив проштовхнутися вперед настільки, наскільки вдасться. Правда, вважав, це місце винаймає Герман Джеферсон. Стела звела ті брови, що, як мені здалося, було непідробним здивуванням. «Герман Джеферсон? Ви його знаєте? Він із мого рідного міста, а ви?» «Але він мертвий, загинув в татастрофі. Я чув, ви його знали?» «Гаррі? То мій брат був з ним знайомим. Я бачила його раз чи два» то ви його знаєте, Гаррі буде це цікаво. То було жахливо, так як він помер жахливо для його дружини китаянки. Ви її знали? Я б так не сказала. Бачила її чудова маленька красуня, вона струсила попіл сигарети. Деякі китайські жінки насправді привабливі, і вона була такою. Я можу зрозуміти, чому Герман закохався в неї. Вона дуже інтригувала. Стела сказала це тоном, більшість жінок говорить про дівчину, котра подобається чоловікам, із такою гірко-сладкуватою ноткою, яку я не впустив. Вона забрала його тіло назад в Америку. Гадаю, що китаянка там і залишиться. Зрештою, Германів батько мільйонер. Припускаю, що він добре подбає про неї. Я не піддався спокусі розповісти їй, що Джоан мертва. «Дехто!» – сказав мені, що у Германа з'явилися гроші, він залишив дружину і орендував вашу віллу. Стела припіднялася і насупила брові. «Що за дивна історія!» «Хто вам це сказав?» «Так, дехто!» – мовив я недбало. «То це правда?» «Ні, звісно ж ні!» Раптом вона розслабилась і всміхнулась до мене. Це надто безглуздо. Герман був, вона зупинилася, а тоді знизала голими плечима. Що ж, відверто кажучи, Герман був поганою людиною. Мені він не дуже подобався, та Герман розважав мого брата. Він просто не робив нічого хорошого. Він став ніби місцевим. У нього ніколи не було грошей. Подейкували, що він жив за рахунок своєї китайської дружини. Герман ніколи не зміг би дозволити собі орендувати вілу Лінфена. Навіть думка про це безглузда. Хто вам таке міг сказати? Звук моторного човна змусив нас Бог поглянути на море. До нас наближався швидкохідний катер, що розтинав морські хвилі, підкидаючи білі бризки. А от і Гаррі сказала стеле, і підвівшись, і зберігаючи рівновагу на плоту, що почав хитатись, помахала рукою. Човен сповільнив хіта, а тоді двигун заглох. Судно повільно придрейфувало по плоту. Високий засмаглий чоловік, одягнений у блакитно-білу сорочку, мокру від поту та білі шорти, дружньо всміхнувся з целі. Його вродливе обличчя було трохи затовстим від хорошого життя, а сітка дрібних судинок, добре замоскованих чудовою засмагою, підказала мені, що він любить напої вищого сорту. «Я вирішив забрати тебе». Уже час обідати. Він запитально поглянув на мене. Хто твій приятель? Це Нельсон Райан. Він був знайомий з Германом Джеферсоном, сказала Стела і поглянула на мене. Це мій брат Гаррі. Ми кивнули один одному. Ви знали Германа? Запитав Гаррі. Плануєте тут залишитись на деякий час? Не більше, ніж на тиждень. На жаль, відповів я. Ну, якщо у вас немає кращих планів на сьогоднішній вечір... То може прийдете до нас і повечеряємо разом із нами. Я заберу вас човном. Це єдиний спосіб потрапити до нас. То як, погоджуєтесь? Ну що ж, я звісно буду радий. Та не хочу завдавати вам клопоту тим, аби ви забирали мене. Та це дрібниці. Чекайте на пляжі о 8. Я буду там. А після вечері ми вийдемо на човні в море. Вночі у цьому човні дивовижно. Він подивився на стелу. То ти їдеш? «Спершу відвези мене назад на пляж. Я залишила там свій капелюшок. Вона ступила в човен. Я не міг відірвати погляду від її стрункої засмаглої спини, коли вона сідала в човен. Раптом стела поглянула через плече, зловила мій позорок і всміхнулась, Так, наче знала, що відбувається у моїй голові. «До зустрічі сьогодні ввечері», – сказала вона, і махнувши рукою, сіла біля брата. Тоді кивнула мені, і човен із ревом поплив через бухту в бік пляшу. Роздумуючи, я закурив сигарету і опустив ноги у воду. Просидів там наступні півгодини, поки моє тіло вбирало сонце, а тоді, відчувши голод, ковзнув у воду і поплив до берега. Я прийшов на пляж у восьмій годині і після кількох хвилин очікування побачив швидкохідний катер, що виплив із темряви. Керував нею міцно збудований китаєць, який допоміг мені зійти на борт. Так, ніби я був калікою, роблячи різкі маленькі поклони та міцно схопивши мене за руку. Гортанною англійською він пояснив, що містер Енрайт не зміг приїхати і просить в мене вибачення. Катер був дуже швидкий, і за якихось п'ять хвилин ми прибули в маленьку гамань нижчі віли Лінфена. Підйом сходами дався мені важко. І я добрався до тераси, трохи захекавшись. Стела, одягнута у білу вечірню сукню, з достатньо глибоким вирізом, аби відкрити її груди, лежала на бамбуковому шезлонзі, в руках у неї був хайбол, віскі з додом та содовою у високому келихові, а в роті сигарета. Молодий слуга китаєць очікувально стояв у суттінках. Гарі Енрейта десь не було. А от і висказала Стела, махнувши у мій бік хайболом. «Що будете пити?» Я відповів, що віскі з содовою. І слуга китаєць швидко приніс напій. Гаррі буде тут завить. Седте так, щоб я могла вас бачити». Відразу ж за терасою я озрів велику Віталію. Кімната була розкішно умеблювана в китайському стилі з масивними лакованими шафами, червоним шовком на стінах і великим чорним столом інкрустованим перламутром, і на ньому вже все було накрито для вечері. — Гарно тут у вас, — мовив я. — Так гарно. Нам дуже пощастило отримати цю вілу. Ми тут лише кілька тижнів. Раніше у нас житло було в Дзюлуні, але це місце подобається нам значно більше. — А хто мешкав тут до вас? — запитав я. — Гадаю, що ніхто. Власник лише недавно вирішив здавати її в оренду. Він тепер мешкає в Макао. На терасу вийшов Ганрі Енрейд. Ми потисли руки, він сів навпроти меда. Слуга китаєць приготував хайбол для нього. Після зві... звичної вічливої балачки про краєвид і вілу Ганрі... Гаррі запитав. Ви тут у робочій поїздці? Провожу тут відпустку. Випала нагода десь відпочити тиждень, і я не міг не податись з покусі приїхати сюди. Цілком вас розумію. Він по-дружньому вивчав мене. Я страшенно захоплююсь Гонконгом. Стела розповідала мені, що ви із Пасаде на Сіті. Ви добре були знайомі із Германом Джеферсоном? Я краще знаю його батько. Старий хвилюється через Германа. Він попросив порозпитати тут про його сина, коли почув, що я вирушаю сюди. Енред видавався зацікавленим цим. Справді, а що він хотів довідатись? Ну, Герман жив тут уже 5 років, він писав, рідко писав додому, батько не мав жодного уявлення про те, чим займається син. Старий був неабияк вражений, коли Герман написав йому, що одружився з азіаткою. Кивнувши, Енрайт поглянув на стели. Ще пак, навіть не сумніваюсь, що він був вражений. Гадаю, старий почувається погано через те, що не зробив більшого для свого сина, бо поки той був живий. Вам відомо, як Герман заробляв на прожиття. «Не думаю, що він взагалі щось робив», – повільно сказав Ендрайд. «Він був трохи загадковий. Мені Герман подобався. Але він був не з тих, котрі усі люблять. Він усміхнувся в бік стели. Вона його терпіти не могла. Стела нетерпляче всміхнулася». «Не перебільшуй!» кинула вона. «Визнаю, що Герман був мені не до вподоби. Він вважав, що кожна жінка повинна закохатись у нього. Я таких чоловіків не люблю!» Енрайд засміявся. «Чого ж ти у нього не закохалась?» Підтвердив він і влив у його голосі глузливу нотку. «А мені він подобався!» Отже, ти аморальний, сказала його сестра. Тобі подобається кожен, хто тебе розважає. Розмову перервав слуга китаєць, оголосивши, що вечеря готова. Ми пішли до вітальні. Я із задоволенням поїдав подані китайські страви. Ми невимушено розмовляли. Енрайт був надзвичайно веселий, але я зауважив, що стела видавалась замисленою. Так, наче лише наполовину слухала нашу розмову. Коли ми закінчили вечеряти, вона раптом запитала. Містер Райан, хто вам сказав, що Герман орендував цю вілу? Однаки таянка відповів я. Зустріви в готелі Небесної імперії, у якому мешкав Джеферсон. Це вона мені сказала. Цікаво, навіщо? Додала Стелла, насупивши брови. Що за безглуздя таке говорити? Я знизав плечима. Можливо, вона просто обманювала мене, припустив я. Раптом я відчув, що за мною спостерігають, і швиденько оглянувся кімнатою. Я запитував її про Германа. Може, їй здавалося, що вона повинна щось казати, аби заробити те, що їй запропонував. Навпроти мене висіло велике дзеркало. Я подивився в нього. Позаду себе, у передпокої, відображеному в дзеркалі, я побачив присадку бату нечітку чоловічу постать. Це був одягнений у європейський костюм китаєць. Він пильно вивчав мене. На секунду наші очі зустрілися у відзеркаленні, а тоді він відійшов назад у густу темряву і зник. Я відчув, як за моєю спиною пробіг хрупчик. У цьому чоловікові було щось зловесне і загрозливе, і мені вартувало неабиякого зусилля не показати виразом обличчя, що я помітив, як він за мною спостерігає. Китайці скажуть вам будь-що, що їм видасться, що саме ви хочете від них почути, мовив Енрейд. Я знав, що він уважно дивиться на мене, а китоянки найвправніші в світі, брехухи. Це факт? запитав я. Ще раз зиркнув у дзеркало, а тоді зусиллям перевів погляд знову на Енрайта. Що ж, ходімо на терасу, запропонувала стела, підводячись, вип'єте бренді. Я відмовився, і ми вийшли на терасу. Уже виглянув місяць, і на морській воді було видно його відображення. «Мені потрібно зробити кілька телефонних дзвінків», – сказав Енрейд. «Сподіваюся, ви це пробачите, а після можемо вийти в море. Вам би цього хотілося?» Я погляну на Стелу. «Якщо ви бажаєте, то і я не проти». «О так, я хочу», – сказала вона покірним тоном. «Гаррі не може думати ні про що, крім свого проклятого човна. На той момент Енрейд уже пішов. Стела ковзнула рукою під мною і повела мене до палустради. «Ми стояли і дивились на море. Певною мірою цій китаянці пощастило», – сказала Стела, і я вловив у її голосі сумну нотку. «Припускаю, що Германів батько забезпечить її. Я чула, що він дуже багатий. Вона втратила чоловіка», – мовив я. «Все ще не впевнений, чи слід мені казати, що Джон мертва. Вона зробила нетерпливий рух. Їй краще, що вона його здихалась. Тепер Джоан вільна». У неї гроші і вона в Америці. Стелла важко зітхнула. Як би мені хотілося повернутися назад в Нью-Йорк. То ви приїхали з Нью-Йорка. Ех, я там уже рік не була. Дуже ну, сумую за домом. А ви не можете поїхати? Ви повинні бути тут. Вона почала було щось говорити, а тоді зупинилась. Після тривалої паузи Стелла сказала. Звісно ж, я не мушу бути тут. Але ми з братом так давно робимо все разом, що це вже стало звичкою. Вона вказала на гору попереду нас, хіба ж це не виглядає прекрасним у місячному сяйві. Я здогадався, що вона навмисно змінює тему розмови, і мені було цікаво, чому-та я підігравав їй. Ми все ще милувались краєвидом, коли на терасу вийшов Енрайд. «Що ж, ходімо», – мовив він. «Ви б не хотіли побачити Абердін. Це рибацьке село, його справді варто побачити». Та, звісно ж, сказав я і ми, залишивши терасу, одне за одним спустились сходами до човна. Стела та я відразу примостилися позаду Енрета. Потрясів за штурвал. Човен із ревом вийшов у море. Через шум потужного двигуна розмовляти було неможливо. Стела відсіла від мене і почала пильно вдивлятись у місячну ніч. Її обличчя було засмученим. Наче вона намагалася зосередитись на чомусь, що її приганічувало. Мої думки теж були зайняті. Я обмірковував зібрані уривки інформації і досі не міг повірити, що Лейла мені збрехала, або Рейнайти були неправильно проінформовані, або вони також, як і портьє в готелі Небесна імперія, брехали про Германа Джефферсона. Але чому? Село Абернін було одне із найбільших вражаючих місць, які мені доводилось бачити. Гавань була переповнена джонками, що стояли одна біля одної, і кішили китайцями, і їх родичами, і дітями. Не було жодної надії увійти в гавань. Тож Енрайт кинув якір, і ми попливли до пристані на Сампані, яким керувала 13-літня китайська дівчинка. Близько години ми блукали цікавим селом, а тоді Стела сказала, щоб вона втомилась, і ми повернулися до човна. Поки пливли до нього на сампані, Стела мовила, ви вже були на островах, вам варто їх побачити, можете добратися туди на паромі. Ще поки ні, ні. Якщо у вас немає жодних цікавіших планів на завтра, то ми можемо вирушити разом на Сілвер Майнбей. Мені цікаво було десь кого відвідати. Поки гостюватиму там, вам, можливо, захочеться подивитись на водоспад. Він справді вартий уваги, а тоді ми можемо разом повернутися назад. «Що ж гаразд?» – сказав я. «Моя сестра – дуже милосердна душа», – зауважив Енрет. «Коли ми вперше приїхали сюди, ми мали служницю. Але вона була стара, і нам довелося її звільнити. Тепер старенька мешкає на Сінвер Майнбей. Стела час от часу провідує її. Привозить різні речі». Чоловік завів двигуни, його шум перервав розмову. Ми добиралися до вілли близько двадцяти хвилин. Стела зійшла на берег, а Енред сказав, що відвезе мене до готелю. «На добраніч, – сказала Стела, зупинившись внизу сходів, щоб усміхнутись до мене. – Пором відпливає другий. я чекатиму вас на пірсі». «Я подякував їй за чудовий вечір. Стела підняла руку і легенько махнула нею, а тоді почала піднімати сходами. Тим часом Енрейт додав швидкості і човен із ревом помчав у бік готелю. Він висадив мене на пристані. «Коли ви виїжджаєте?» – запитав Енрейт. «Перш ніж я вийшов із човна. Десь за тиждень. Я ще точно не впевнений. Що ж, тоді ви маєте прийти до нас знову. Ми будемо раді з вами зустрітись». Ми ну потиснули руки, а тоді човен випливав у море. Я повільно йшов в у бік готелю. Не міг викинути з голови зловісної присадкуватої постаті китайця, відображення якого бачив у дзеркалі. У мене було інститутне відчуття, що він ввішує якесь лихо. Шосте. Наступного ранку я навідався у кабінет третього секретаря американського консулу. У мене виникла невеличка проблема з тим, аби потрапити туди. Але коли я згадав ім'я старого Джеферсона, мені зрештою неохоче впустили до кабінету чиновника. Секретар був опасистим, прилизаним молодиком, оточеним атмосферою дипломатичної недоторканості. Він прочитав мою візитку, що лежала у нього на столі, з обережністю продивляючись до неї. І йому ніби здавалося, що торкнутися і він може, якщо доторкнеться, то підхопить невиліковну хворобу. Нельсон Райан, приватний детектив, виголосив секретара, тоді сперся на спинку крісла і зверху підняв брови. Що я можу зробити для вас? Я працюю на Вілбора Джеферсона, почав я. Намагаюся довідатись про його сина Германа Джеферсона котрий загинув тут в автомобільній аварії близько 17 днів тому. Він запхав сигарету до рота. Ну і що? Герман постійно мешкав у Гонконгу, тож, як я розумію, мав би у вас зареєструватись. Усе правильно. Ви не могли б сказати мені останню адресу його проживання? Лизнувши товстий палець, він пригладив ліву брову. Що ж, гадаю, таке я вам можу дати. Та чи потрібно? Тепер то вже мертва справа. Це може зайняти трохи часу, щоб удержати її з підвалів. «То мені так і передати містеру Джеферсону?» – запитав я. «Не можу уявити, що він не збожеволю в отлюті, почувши, що третій секретар американського консулу не захотів завдавати собі клопоту, аби допомогти йому». Він раптом насторожився. Можливо, зненацько пригадав, скільки шуму здати наробити старий, якщо лише захоче. Трохи схвильований, він підняв слухавку і сказав. О, міс Денвенборд, чи не могли б ви принести мені справу Германа Джеферсона? Так, Герман Джеферсон. Дякую. Він поклав слухавку і на його округлому обличчі з'явилась стомлена посмішка, оголовши ряд порцелянових зубів. Так, Вілборд Джеферсон. Тепер пригадую, мільйонер. І як поживає старий джентльмен, усе ще готовий купнути когось узад. «Якщо буде потрібно», – відповів я бадьоро. «У нього до біса довга нога, і до дітька важкий черевик». Третій секретар, котрого звали Гарріс Вілкокс, здригнувся, а тоді засміявся так, як щойно одружений чоловік, який вперше зустрічає свою тещу. «Дивовижно, як довго живуть ці старі магнати», – сказав він. «Мабуть, він ще і нас обох переживе». Настала пауза, ми обої сиділи, пильно дивлячись один на одного – Продовж близько двох хвилин. А тоді двері відчинились, і міс Дейвен, гнучка і струнка, гарно збудована дівчина років 25, підійшла до столу і поклала папку. Достатньо тонку, аби бути порожньою перед містером Вілкоксом. Вона поглянула на мене і вийшла, погойдуючи стегнами, як це зазвичай роблять секретарки з подібними формами. Ми обоє дивились на неї, доки двері не зачинились. А тоді Вілкокс розгорнув папку. Усі його документи повернулись разом із тілом, сказав він вибачливо. Та щось тут повинно бути. Пильно поглянувши на самотній аркуш паперу в папці, він похитав головою. Боюсь, не надто багато. Його остання адреса проживання – готель «Небесна імперія». Він приїхав у Гонконг 3 вересня 1956 року і відтоді мешкав у цьому готелі. Торік одружився з китаянкою. Чим він заробляв на прожиття? Вілкокс ще раз проглянув на Аркуш. Тут Герман зазначений як експортер. Однак, наскільки я розумію, не працював він ніде. Мабуть, у нього були особисті гроші на сходження. Але жив він дуже бідно. Ви б здивувались, знавши, що Герман орендував розкішну вілу на Ріплсбей, запитав я. Секретар поглянув на мене з поглядом. Справді, він би мав зареєструвати зміну адреси проживання, якби дійсно переїхав. Ви впевнені? А що це за віла? Віла належить Лін Фену. О, ні, містер Райан. Я знаю ці вілу. Джеферсон не міг би дозволити собі такого місця проживання. На англійські гроші це б коштувало щонайменше 400 фунтів на місяць. Нині віло арендує Гарри Енред. «Котрий мешкає там зі своєю сестрой», – сказав я. Вілкок скивнув. Його обличчя враз пожвавилось. Саме так. Енрайд перебрав її в якогось англійця. Забув його ім'я. «Хороший хлопець. Я маю на возі Енрейта. А яка в нього сестра?» Його погляд став хтивим. Можливо, найпривабливіша жінка у Гонконгу. Як я розумію, поки Енрейт не орендував Вілли, вона стояла порожньою. О, ні. Я якийсь англієць, котрого я ніколи не зустрічав. Джефферсон та його китаянка були справді одружені. Мілкокс витріщився на мене. Звичайно ж, вони одружились тут. Можу показати вам кофі з сертифіката про одруження, якщо хочете поглянути на нього. Так, його варто побачити. Він зробив телефонний дзвінок і, поки ми чекали, сказав – «Добре пам'ятаю її. Мила маленька китаянка. Я розмитнюв її документи та відправляв труну. Сумна справа. Секретар її справді намагався виглядати засмученим. Шкода її. Міс Дейвенпорт задріпотіла крізь кабінет невеликими кроками. Дала Вілкоксу сертифікати і швидко вийшла. Ми подивилися, як вона виходить, а тоді Вілкокс подав мені сертифікат через стіл. Я почав вивчати його». Він справді підтверджував, що Джеферсон одружився з Джон рік тому. Я дізнався, що Френк Белінг та Му Гайтон були свідками цієї церемонії. «Хто такий Френк Белінг?» – запитав я, показуючи сертифікат Вінкоксу. Він похитав головою. «Немає жодного уявлення. Гадаю, що друг Джеферсона. Він, вочевидь, англієць. У нас про нього немає жодного запису. А дівчина?» Теж не можу знати. Можливо, подруга, місіс Джеферсон. Він обережно постукав по своїх порцелянових субах кінчиком авторучки і поглянув у бік на настінний годинник. Я вирішив, що нічого більше від нього не довідаюсь, тож підвівся. Що ж, дякую, сказав я йому, не забиратиму вашого часу. Секретар відповів, що дуже приємно було зустрітись зі мною, та я побачив, що йому набагато приємніше було від того, що я йду. Ми ніколи не зустрічалися з Германом Джеферсоном, запитав я в дверях. Може, це іж смішно, але ні. Він тримався китайського кварталу. Схоже, що Герман ніколи не знався з моїми друзями. Залишивши будівлю, я повільно пішов туди, де я припаркував пакарт. На своєму шляху мені довелося дати дорогу двом одягненим у форму китайським поліцейським, котрі тягнули жебрачку та дитину, яка пронизливо кричала. Здавалось, ніхто не звертає жодної уваги на цю незначну сцену. Коли ви маєте справу з напливом сотні тисяч біженців, які щороку нелегально проникають на цей маленький острів, таке видовище має стати звичним явищем. Та мене воно засмутило. Я сів в авто і прокрутив у голові все, що мені вдалося дізнатись. Небагато, але можливо я отримав маленьку підказку, над якою треба попрацювати. Я вирішив, що варто побачити з цією китаянкою Му Гайтон, а також з Френком Белінгом. Тоді я поїхав до центрального поліцейського відділку і сказав, що хочу поговорити з головним інспектором Маккарті. Після короткої затримки мене все ж таки провели в його кабінет. Головний інспектор чистив люльку. Він сказав, вказав мені на стілець, продав люльку, а тоді почав її набивати. «І що я можу зробити для вас цього ранку?» – запитав він. Я шукаю одного чоловіка. Його звати Френк Белінг, сказав я. Можете мені в цьому допомогти. Маккарті закурив люльку і пустив дим у мій бік. Із нього вийшов би поганий гравець в покер. Хоча обличчя інспектора залишалось беземоційним, я зауважив, що очі його насторожились та посуворішували. Френк Белінг. Він вийняв люльку з рота і потер теплою чашечкою щоку. А чому ви ним цікавитесь? Я й сам поки не знаю. Так склало, що він був свідком на весіллі Германа Джефферсона. То ви знаєте Френка Белінга, Маккарті, подивився безтямним поглядом на стіну позаду мене, а тоді неохоче кивнув. Так, ми його знаємо, протягнув він. То він, тож він був свідком на весіллі Джефферсона. цікаво. А вам не відомо, де він? Це я запитаю. Пам'ятаєте? А й справді. Він нахилився вперед і поправив свою сніжну білу книгу записів. Белінг – це чоловік, з яким ми страшенно хочемо встановити зв'язок. Він належить до дуже діяльної організації з контрабанди наркотиків. Ми вже були готові схопити його, але він раптом зник. Досі намагаюся знайти його. Закладаю, що він чекурнув або в Макао, або в Кантон. Ви шукали його там? «Ми робили запити в Макао, але в нас немає змоги пошукати його в Кантоні. Я зручніше сівся на твердому стільці з високою спинкою. Він англієць?» «Так, він англієць. На карті попхав у чашечку люльки трохи тютюну, що піднявся. Ми знаємо, напевно, що він є членом місцевої організації, яка завдає нам чимало клопотів. Величезна кількість героїну потрапляє сюди контрабандою з Кантона». Близько кількох тижнів тому Белінг брав участь у поставці цих наркотиків в Гонконг. Ми стежили за ним деякий час, чекаючи, коли прийде великий вантаж, він знову запалив люльку, а тоді продовжив. Один із наших інформаторів повідомив, що поставку буде здійснена першого числа цього місяця, тоді Белінг і зник. Припускаю, його проінформували, що він у наших руках, тож шкурнув собі в Макао чи Кантон. Перше число цього місяця – це за два дні до смерті Джеферсона. Виходить, що так сказав Маккарті. Він пильно поглянув на мене, а тоді люб'язно запитав. Це що-небудь означає? Просто намагаюсь порядкувати всі факти у своїй голові. Жінка-свідок на весіллі була китаянкою. Му Гайтон, це ім'я вам знайоме? Ні. Я закорив сигарету і головний інспектор несхвально спостерігав за цим. Гадаєте, Джеферсона завербувала ця банда наркоторговців? Можливо, відповів Маккарті, знизуючи плечима. Ми ніколи не отримували від нього жодних відомостей. У мене не було причин так думати, але якщо він дружив із Белінгом, то все може бути. Ви не можете мені дати інформацію про дівчину. Я перевірю наші архіви. Якщо знайду щось, то повідомлю. Він насмішкувато поглянув на мене. Ви переїхали в готель Ripples Бей, саме так. Маккарті заздрісно похитав, похитав головою. У вас, приватних детективів, хороше життя. Усе до рахунку витрат припускаю. Усміхнувшись у відповідь, я підвівся. Саме так сказав я. Що ж, бувайте, дякую, до зустрічі. Я вийшов на багатолюдну центральну вулицю. Була вже половина дванадцятої. Сівши в, пакарк, я, в пакарт, я поїхав на набережну Ванчаю. Там залишив авто і увійшов у той бар, де зустрів мадам, котра випила зі мною склянку молока. Відвідувачів не було. Двоє офіціантів-китайців розмовляли за барною стійкою. Вони впізнали мене, і один із них ближче підійшов і привітно широко всміхнувся, показуючи зуби в золотих коронках. Доброго ранку, сир. Дуже радий знову вас бачити. Вип'єте чогось, чого я можу з'їстити. Ленч, я вип'ю кока-колу з ромом, сказав я. «Мадам тут?» – він поглянув на годинок над баром. «Вона буде тут з хвилини на хвилину сель». Я сидів, вертячи в руках напій. Китаянки не було впродовж наступної півгодини, але китайці це взагалі не вважають часом. Коли вона війшла, я махнув рукою, і жінка закрукувала через бар, аби потиснути мені руку. Потім сіла навпроти. «Дуже рада бачити вас знову», – мовила вона. «Сподіваюся, ви були задоволені дівчиною». Я всміхнувся до неї. «Того разу ви обманули мене. то була не Джоан, і ви це знали». Один із офіціантів підійшов з кухлем молока і поставив його перед жінкою. «Це була помилка», – відказала ця. «Ця дівчина прибаблюєша за Джоан. Я гадала, що ви не заперечуватиме. Тепер я хочу зустріти з іншою дівчиною», – мовив я. «Її звати Му Гайтон. Ви її знаєте?» Вона кивнула, але обличчя її було байдуже. Вона одна з моїх ще найкращих дівчат. Вона вам дуже сподобається. Тільки цього разу її доведеться підтвердити, хто вона. Мені потрібно обговорити з нею одну справу. Мадам нахвильку замислилась. Добре, вона зможе підтвердити своє ім'я. Яку саме справу ви хочете з нею обговорити? Це вас не стосується. Коли ми можемо зустрітися? «Я спробую щось організувати. А коли б ви хотіли побачити з нею? Зараз? Ні, не просто зараз. Якщо до нинішньої ночі. Я буду тут о восьмій. Ви зможете зробити так, щоб вона прийшла?» Мадам кивнула. «Якщо вона буде саме тією дівчиною та працюватиме зі мною, я дам вам 50 доларів». «Вона буде правильною дівчиною і готовою до співпраці», – сказала мадам. «У її очах раптом виник непохитний вираз». Я допив свій напій. Тоді сьогодні о восьмій я підвівся. Але якщо це буде не та дівчина, я обов'язково дізнаюсь. Тож не обманюйте знову. Вона всміхнулася до мене. Ви будете задоволені. Я повернувся назад до готелю Ripple's Bay, відчуваючи, що не змарнував сьогоднішнього ранку.